Приветствуем вас, уважаемые слушатели! В эфире программа Слово. У студии ведущие Олена Захревич и Олексей Богданович. Сьогодні йтиметься про назви українського національного одягу. Звернемо вашу увагу на те, як правильно вибрати слово, коли доводиться перекладати з російської. Нагадаємо, як утворюються форми наказового способу дієслів, та як вони вживаються у різних стилях мови. Сьогодні багато хто в Україні... Та й за її межами цікавиться традиційним національним побутом. І, зокрема, одягом, який носили сотні років тому. Усе частіше можна побачити людей у вишиваних сорочках. Адже це не тільки гарно, а ще й зручно та корисно для тіла і душі. А вишивка, між іншим, основна оздоба національного костюму. Вишивали переважно нижній одяг – чоловічі та жіночі сорочки. Сорочка – один із найдавніших елементів одягу. За часів Київської Русі сорочка була як натільним, так і верхнім одягом і шилася з полотна чи сукна. Українська сорочка кінця 19-го – початку 20-го століття мала велику кількість варіантів крою і орнаментації та відповідала декільком призначенням. Це і колоритно оформлені святкові, і більш стримані пожнивні та повсякденні сорочки, які виготовляли з полотна різної якості. У нашій мові збереглося багато слів на позначення давніх предметів одягу. Деякі з них давно вийшли з ужитку, тому сьогодні мало хто їх знає. Ми носимо інший одяг і, відповідно, користуємося іншими назвами – Костюм, сорочка, Краватка, блуза. Взуваємося у туфлі, кросівки, Босоніжки, чоботи. А от як одягалася дівчина У 19 столітті. Пам'ятаєте героїню твору Івана Нечоєловицького Кайдашева сім'я»? У неділю вранці перед службою Мотря Довбишівна прибиралась до церкви. Вона принесла із хижки Зав'язані у хусці квіти та стрічки І розсипала їх по столі Застеленому білою скатертю Принесла та й поставила на лаві червоні сап'янці Довбищівна насіла на круглому дзигликові коло стола А подруга-сусіда наділа мотрі на голову кибалку Вирізану із товстого паперу, схожу на вінок На кибалку над самим лобом Поклала вузеньку стрічку із золотої парчі а потім клала стрічки одну вище от другої так, щоб над лобом було витко пружок від кожної стрічки. Усю кибалку кругом і всі коси вона обтикала квітками із червоних, зелених, синіх і жовтих вузеньких стюжок. За вуха вона позатикала пучки дрібненького барвінку, качурині кучері та павині пера і потім розстелила по спині двадцять довгих кінців стрічок до самого пояса. Тепер дещо з'ясуємо. Червоні сап'янці, які Мотря поставила на лаві, це м'які, зручні чоботи або черевики, пошиті із сап'яну, Тонкої шкіри різних кольорів. Це були святкові жіночі чоботи із трохи задертими носами, невисокими халявками і вищими, ніж у чоловічих чоботях, підборами. Такі чоботи шилися, як правило, на праву та ліву колодку. Сап'янці носили головним чином дуже заможні жінки. У бідноти ж, коли були які чоботи, то нерідко одна пара на всю родину і взували їх найчастіше тільки у свята. На голову подруга одягла мотрі кибалку. Це старовинний жіночий головний обір у формі півмісяця. Кибалку у різних місцевостях називали по-різному. Гибалка, хомевка, хомля, обрух, кичка. Це було луб'яне кільце для зачіски. Розділивши волосся на дві частини і скрутивши кожну з них у жгут, жінка намотувала його на кибалку. Поверх кибалки також виготовляли із конопляного шнурка, скрученого полотна, дерева, лика і соломи. Поверх кибалки накладали очіпок, який пов'язували наміткою або хусткою. Намітка – це ляна, зрідка конопляна тонка або взагалі прозора, часом підкрохмалена тканина, завдовжки до 5 метрів і завширшки до 50 сантиметрів. Найчастіше її просто обгортали навколо очіпка, і зав'язували пишним бантом ззаду. Цей старовинний вид головного убору в різних районах України мав свої назви. Плат на Волині і на Західному Полісі, Завивало на Полісі, Серпанок на Південному Полісі, Перемітка, Рантух на Львівщині, Гуцульщині, Буковині, Завійка на Міт на Прикарпатті. Рушник на буковині Незважаючи на місцеві відмінності Всі види намітки мали вигляд Довгого шматка полотна Кінці якого були прикрашені Багатим тканим орнаментом Дівчата ходили Із непокритою головою Що було ознакою дівочої честі Втративши честь Дівчина покривала свою голову хусткою Звідси і назва Покритка Дівочою гордістю була коса також до дівочого національного костюму входив вінок, часто зі стрічками. Заміжня жінка завжди вкривала голову хусткою, наміткою або очіпком. Звитий вінок – дівочий головний обір. Залежно від призначення, такий вінок міг бути більш або менш пишним і складним. Робили його з різних живих квітів – чорнобривців, рожі, осильків, маку, жоржини, барвінку або штучних – Воскових чи паперових прикрашали сусальним золотом, пташиним пір'ям, пофарбованим у яскраві кольори. Ззаду на спину опускалися барвисті стрічки. От і Мотря всю кибалку і всі коси обтикала робленими квітками із червоних, зелених, синіх і жовтих вузеньких стіжок. На Західній Україні звиті вінки прикрашали уплітами, герданами зі скляних намистин, листками позолоченого барвінку тощо. Дівчата підв'язували підборіддя червоною хусткою і, піднявши її на тім'я, опускали кінці стороками за голову. По підхусткою з боків голови втикали живі або штучні квіти – чічки – на Івано-Франківщині до кіс прив'язували цілі жмути червоної, рідше різнокольорової вовни, яку опускали на плечі. Це були уплітки. Мотря одягла спідницю і запаску. Запаска була відома майже на всій території України і мала місцеві варіанти оформлення. Переважно вона складалася з двох вузьких частин вовняної саморобної тканини. Спочатку на талії пов'язували задню частину, ширшу й довшу, чорного кольору, яку називали сиряк або плахта, а спереду закріплювали другу, вужчу й коротшу, синього кольору, попередницю. На свято молоді жінки носили зелені та червоні запаски, передня частина яких прикрашалася тканим орнаментом або вишивкою. Невід'ємна частина українського жіночого національного костюму – це плахта. Плахта шилася із двох полотнищ барвистої картатої вовняної саморобної тканини. Ці полотнища шивали приблизно наполовину або на дві третини. Зшита частина охоплювала фігуру ззаду, а не зшиті крила вільно звисали по боках. Іноді передні кінці плахти підтикали під пояс Заможні жінки надягали дорогі плахти А спереду пов'язували візерунчасту, вовняну або парчову запаску Мотря підперазалася довгим червоним поясом Раніше пояси були довгими, без зайвих деталей. Підперезався і пішов. Пояси обкручували навколо талії, зав'язували на вузов або одну частину затикали за сам пояс. В 13-15 століттях коштовні пояси вказували на високий соціальний статус власника. Їх передавали у спадок як особливу частину майна. Здавна існувала традиція відтворювати на поясах певні знаки. Обереги, символи, емблеми. У XIX столітті в орнамент поясу іноді вписували ініціали або ім'я власника, дату і місце народження. Пояси пов'язані зі сферою обрядовості, а також народної моралі. Зокрема, вийти в люди без пояса означало скомпрометувати себе. На Подніпрогі побутував очкур – вузький шкіряний або з рослинних волокон пояс – який втягувався в обшивку, от шкурню широких штанів. На заході України – «Через». Підперізвалися також «Крайкою» – тканиною з барвистих ниток з китицями на кінцях. На полісі молода дарувала молодому червоний пояс, тим самим оберігаючи його від нещастя. Наречена на Полтавщині підперезувала обранця святково вишитим поясом, що мало примножити чоловічу силу. Взагалі пояс-рушник підкреслював святковість одягу і був ознакою заможності. Повернімося до Мотрі. В її одязі був і горсет. Це верхній жіночий одяг без рукавів. А ще Мотря прикрасила себе добрим намистом. Це було коралове намисто, яке не було в Україні найширшого розповсюдження. Ставлення до нього відбилося у таких назвах добре намисто, справжнє намисто, щирі коралі, мудре намисто. Коралі були різними за якістю, розміром, обробкою, кольоровими відтінками. Дешеві коралі були невеликі, нарізані у формі трубочок, маленьких циліндриків, так зване колюче намисто. Дорогі червоні коралі. Мали вигляд овалів чи барилиць. Намисто найпоширеніша жіноча нагрудна прикраса на всій території України. Найбільше цінувалося намисто з дорогих природних матеріалів коралів, бурштину, перлів, гранатів, скла, смальти. У деяких місцевостях Західної України збереглася архаїчна традиція носити намисто з плодів. У 19 столітті серед заможного населення було модним привозне намисто із гранатів та кольорової смальти, що називалося кровавниці, блискавки, перли. Цінувалося і гуцульське намисто із венеціанського різнокольорового скла, що завозилося з Італії. Отаким вийшов наш невеличкий екскурс у давнину. Сподіваємося, що для вас стали зрозумілішими такі слова, як сап'янці, кибалка, немітка, запаска, плахта, горсет, очіпок, вінок, добре намисто тощо. Це все стосувалося жіночого, дівочого вбрання. А про слова, що називають чоловічий одяг, розповімо іншим разом. Ще програма триває. Деякі поради тим, хто хоче уникнути помилок, перекладаючи з російської. Зверніть увагу на те, що багатозначні слова не можна перекладати однаково. Так, наприклад, слово щитать у різних словосполученнях перекладатиметься по-різному. Я щитаю деньги. Я рахую гроші. Я считаю своим долгом. Я уважаю своим обовязком чи за свій обов'язок. Я считаю, что я уважаю что? На мою думку, на моє переконання. Слово сдавать теж має різні відповідники українською. Здавать посуду, здавати посуд. Здавать экзамен, складати экзамен", іспит. Здавать после болезни. Марніти, подаватися, осуватися після хвороби. Для слова «попадать» маємо такі відповідники. Попадать в тон – попасти в тон. Попадать в цель – влучити в цель. Попадать на концерт – потрапляти на концерт. Попадать в беду – опинитися у біді. Попадать в руки – потрапляти в руки. Попадать в просак – Пошитися у дурні, осоромитися. В українській мові дієслова у формі наказового способу виражають наказ, заклик, побажання, прохання. Дієслова наказового способу мають три форми. Другої особи однини – ти розкажи. Та першої і другої особи множини. Розкажімо, ви розкажіть. Дієслова у формі другої особи однини мають закінчення «и» або вживаються без закінчення. Носи, читай, роби, співай, пиши, танцюй. Дієслова у формі першої особи множини закінчуються на «імо», «мо». Носімо, читаємо, робімо, співаємо, «Пишімо, танцюємо. Дієслова у формі другої особи множини закінчуються на «іть» або на «те». «Носіть», «читайте», «робіть», «співайте», «пишіть», «танцюйте». У художній літературі ці форми можуть вживатися із закінченням «іте». Наприклад, «Тож підійте і скажіть, що поки я буду жити, не подумаю до віку зброї чесної зложити». Леся Українка Значення наказового способу у формах третьої особи и множини передается описово поєднанням часток хай нехай з формами теперішнього чи майбутнього часу. Наприклад, Хай згине цар Леся Українка Запам'ятайте форми наказового способу для таких дієслів їсти їж, їхати їдь. Лягти Ляж, одягти – одягни Присягти – присягни Наполягати – наполяж А ось як звучать форми наказовості у поетичних рядках З піснями труни розбивай Із мене теж пісні веселі Летять як хвилі в рідний край Руйнуй, руйнуй холодні скелі Танцюй, танцюй, мій коню сивий Весь в піні гриву розпускай. Летім у край мій нещасливий. Летім у мій невільний край. Олександр Олесь Калькою з російської мови є вживання форми наказового способу зі словом «давайте». «Давайте візьмемо», «Давайте скажемо», «Давайте зробимо», «Давайте підемо» та інші. В українській мові їм відповідають форми першої особи множини – «Берімо», «Скажімо», «Зробімо», «Ходімо». У діловому спілкуванні надають перевагу усталеним висловам. Є пропозиція припинити дискусію, а не «Давайте припинимо дискусію». Ставиться на голосування, а не «Давайте голосувати» тощо. Допомагає, якщо ми знаємо усі її секрети. Про це треба пам'ятати і користуватися ними. Якщо ви маєте запитання, чи хочете розповісти щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України, Хрещатик 26. Наш поштовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку. Liedraulik.nrcu.go.ua З позначкою до програми «Слово». Автор передачі Олена Ткаченко. Режисер Лариса Уласовська. Звукооператор Людмила Будко. вам. До нових зустрічей!